wahi kuyasikia mawe yenye uhai. Maajabu hayatokuja kuisha katika ulimwengu tunoishi. Huko nchini Romania, katika kijiji cha Oțesani, katika mji wa Herozi, kilomita kama 15 nje ya mlima wa Velșia, kuna mawe maarufu sana yanaitwa Trovanți. Mawe haya yanaelezewa kuwa na sifa ya kupungua ukubwa na kuongezeka. Kwa kifupi, yana sifa zinazoashiria uwepo wa uhai apiya yana sifa za mawe kama kiumbe kisicho na uhai. Je, yeah, sayansi inasemaje juu ya maajabu haya? Kwa muda mrefu, wanayahsayansi wamewekeza fedha katika kufanya utafiti wa mawe haya na katika kutunza na kuhifadhi mazingira yanayolizunguka eneo lenye mawe haya na kutunza mawe yenyewe. Serikali ya Romania, ikasaidia na UNESCO wametenga fedha maalum na kuunda timu maalum ambayo Yenyewe inahusika na kila siku katika kurekodi taarifa na huweza zifanyia utafiti zaidi. Kwa muda mrefu wanasaikansi wameshindwa kugundua siri ya mawe haya yanayokuwa na tabia ya kukua na kusinyaa kama viumbe hai vingine. Mawe haya ya Trovant yana muonekano wa ajabu. maumbo yake yamekaa tofauti na mawe mengine au miamba. Pia mawe haya yanaweza fanya matembezi kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Yani kujongea. Pia mawe haya yana maumbo mfano wa mizizi na mara nyingi huonekana katika kongoa au kukata mawe hayo. Katika hili wana sayansi bado wanaendelea kutafuta maana yake. Na kwa sasa wana sayansi wanaeleza kwamba miamba hii au aina hii ya mawe ilitokea kama matokeo ya tetemeko la ardhi lililotokea miaka milioni sita iliyopita. Kwamba mchanga na mabaki mengine elisafirishwa na mito na kuunda aina hiia miamba Katika kujibu swali Ni kipi haswa chinye kufanya miamba hiyo au mawe hayo kuongezeka kila baada ya muda fulani kiasi cha baadhi ya watu kusema kwamba miamba hiyo kujemiana na kuzaliana Kuna nadharia yenye mashiko yenye kujaribu kueleza namna miamba au mawe haya yanavyokkea sababu zake na kukua makubwa au madogo kila baada ya muda fulani Nadharia ya inasema sababu za mawe haya kufanya hivyo ni kwamba miamba hii ilitengenezwa na madini ya aina calcium carbonate. Na kwa kawaida aina hii ya madini inatabia kuongezeka kila inapukutana na maji. Kwamba kila baada ambu wa kubwa kunyesha, mawe hayo kutoka maji ya wakika. Mawe hau miamba hii ufionza maji hayo na madini pia. kuingia kwake kwa maji, ufanya kadhaa za kemikali kutokea ndani zenye kutengeneza presha kubwa yenye kufanya mawe kukua kote katika kitovu chake na kuongezeka maradufu au kusinya zaidi na hayo ndio maajabu ya mawe yenye uhai mimi naitwa George Mirambo utanipata katika Instagram vile vile usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu yaniani maarifa